Andalusun Andalusun Andalusun Andalusun <laughs> Šta su sunneti? Sada on navodi dalje šta su sunneti. Sunneti avdesta. Kaže tesmije. Izgovaranje bismile na osnovu kaže uh, neki kažu da je važib. On ode navodi kaže izgovaranje bismile, na početku, kaže, kaže uh, uh, je vađib me az dikr, kaže, izgovaranje bismile je vađib, ako se čovjek sjeti, ako se čovjek sjeti, znači, vatesku tome ako zaboravi, spada taj vajib. A Na osnovu ovog hadisa, bilježka trimizima mađe, laavu duja li men lem jeth, koris me lahe ali ih, nema abvesta, onome ko ne spomene lahova ime pri njemu, prijavljestu. Rekli smo da je taj hadis, govorio sam dosta puta, da je ta hadis u svim svojim rivajatima jako slabima. Mahmed ovdje ocijenio da su svi rivajati slabi i da nisu prihvatljivi. Iako smo tamo spominjali, da ga spominje ovaj hadis, da je onel, da je on motivator hadisa. Kako može biti motivator hadis? Onaj koji je, svi rivajati hadisa su slabi. Ispravno, a ovdje, znači ovdje problem. Ako kažemo, može se digniti hadis na stepen prihvatljivog, na osnovno množstva rivajeta. Hadis je isključiv. On kaže, nema abdesta onome ko ne spomine bismilu. Znači, došla nevjerojatna stvar. Ahadijs slab. Ima slabosti u svim rivajatima. I onda se postaje pitanje. Ako nema ima abdesta onome ko ne spomine lahko prije abdesta, i sve došlo u slabim rivajatima, nijedan veri od osnovna nije došlo po tom pitanju, a preneseno Nači hadis da od desetina saba, kako je poslanica hadis i niko nije vrijednosno ni spomenu da je rekao bismillah na početku. Nijedan vjerodostavan hadis nema. Nevjerovatno stvar kako ni rekao to stalno je hadis stalno su vidjeli ga da hadis. I znači, nijedan vjerodostavan hadis nije došao da je rekao znači da je nego sve u sli, slabim hadisima. I onda dođe upitnost o ovaj znači sa ove strane dolazi upitnost o, o, o ovog hadisa uopšte. A u hadisu došlo kone spominje bismillah nevaljama hadis kojim spomenuli a ovi toliko da se pojašnjavali, abdis postala nikad nikad, nikad nije čuo da on rekao bismila. Znači, nevratna stvar, ne spojivo, kontradiktorna. Kontradiktoran tekst ovog hadisa sa onim kako su prenosili od shalabi, kako on ablestio. Što ukazuje dodatno na slabost ovog hadisa. Oni riječi, ovo nismo je su govorili mu hadise. Dalje sljedeće, ono ude kažemo, mi svak poznat hadis, pomeni ovaj. Uh, uh, hadis... Uh, spomenuti smo ga sada kad smo komentarsali, on je mutefak u nalihi, ovaj nije mutefak u nalihi, uh, da, uh, da ne bi otežio s ovom ubetu, naredimo da, da, da koriste mi svak, prije, prije svakog abdestu, prije svakog abdesta, kaže, gaslu, uh, gaslu kefein telaten, pranje šaka tri puta, na početku, jer poslanih sam sam rekao, i da ste i kaza ehadu kum, mi não mi refala yagmus yaduhu fil inaha hatta yaqsid hatta yasen kada neko da ustane iz sna kaže neka neka nestavlja ne svoje ruke u posudu sve dok ne opere tri puta sa time izvodi zakr habismo tafkhali onda kaže tahlil tahlilo lihia a to da provuče vodu kroz bradu, i da to radi po sansanikovu i redosanom hadisu, pa onda tahlih osabija da između, između prstiju, da da provuče vodu, da poklasi između prstiju, ova halil benija osabija, každa došlo u hadisu i redosanom, te slihi uh, da tri puta peri sve što se peri, osim čega, osim mesha po glavi, ispravljeno da mesha po glavi ne treba biti tri puta, e, ovo tri puta, ona je mu stehap, znači, uđer je, govorimo šta je mu stehap, šta je od suneta, Me što te kaže da je susuneta 3 puta, susuneta je i dva puta, osuneta je i 1 put. I je tu došto sve rodosime Hadisma da je poslanik sano pravo. I jedan put i dva puta i tri puta. Hadis mu tevat. Pardo, Hadis Buhari i znači, Da je da je pravo sve dilo jedan put, da je pravo sve dilo i dva puta, da je, pravo, sve put, da je sve pravo tri put. Ose što je najviše rivate došli po to 3 puta pravo. Sini da imamo rivate da neka miješao, neka dva tri puta, neka dva puta, neka tri puta, nekad jednom. U jednom istom oblastu. Spominjali smo te hadise, kada smo govorili umretelah kam. Prav tome imamo u tome širine. Sve je to suneta. Sve je to od suneta. Možemo reći da je najput i najbolje tri puta. A i ostalo je sve od suneta. I ostalo je po jednom, po dva puta ili kombinacija. Mimo potiranja po glavi koja se radi jedan put. A jedno, i tada je potpuno od potpuno. Šta? Naravno, to, to, ja šta već potpuno. Dalje je šta je sunnet kaže tayemon da se pa prvo desna, desna ruka desna strana pa lijeva kao što onahadi smo zbrojili da bismo bismo smo svoj sa riho da pošaljemo kane jehibu tayem voli je pranje desne strane fitnauli tarajjuli tahurihi wa shaniku kaže u, u oblačenju obući u češljanju u o, ovaj u čišćenju i u svim stvarima onda sledeće kaže delk trljanje vrlo, vrlo bitna stvar da nam znači da trljanje nije da je to samo sunnet, da to nije šart valjanosti abdesta, kao što neki mislije da on mora prijeći svaki dio organa koji pere, mora prijeći rukom, ako je noga u pitanju, ako je ruka i, i tako dalje. Znači, dovoljno je da samo pokvasi, da nogu da stavi pod mlaz vode, da prijeđe voda preko onog što treba, opravo to je dovoljno. A je sunet musteha da rukom pređe preko toga, ako ne čitav makar jednog dijela ili makar međut prstiju i tako dalje. Uh, I ovdje je naveo ovdje, da, da je poslani kaže, uh, ruvije, ena resulam san kane je jedlo koja daje ho indel vodu, kaže, uh, prednosi da je poslani san kaže da je, da je uh, prelazio, prelazio preko organa uh, prilikom abnesta, znači trljao bi. Uh, Mes u zunin, ode je znači, stavio da je suneta, da je, da je, da je znači, pranje ušiju, da je pranje u od suneta stavio među suneta. Drugi očenjaci smatraju da je to, to sastanjen dio učinjanja mesa po glavi, da je vađib, da je dio čak da je rukna, da, ruk, da je šart valjanost naravno ispranio ovo što ovdje stavio da je, da je to suneta čak i ono, znači veliko, opet napominje veliko ražilje oko toga dali li je zapiranje usta i nosa, da li ulazi u vađib ili Mustehab, znači i tu nam veliko razilaženje i pogotovo se ono odražava na gusul Jer je nelogično da bude da bude vađi šat faljanost u abdestu, a da u Gusulu nije. A onda imamo hadis kod Gusula da je poslanih sam strana redio shabu, rekao samo uzme vodu, kaže, pospije pospi po svom tijelu. A čovjeka poučava kako se uzme abdest. I ništa više nije rekao. Poučava ga kako se uzme abdest i rekao mu samo uzme vodu, oper svoje tijele tiče dao sa njom. I nije rekao možeš ispati u ustajnu uz. A onda vam u abdesu moraš ispati u ustanoci. A abdes je manji vid tahareta od gusula. Gusula je veći. I abdes ulazi pod gusul. Kada imaš gusul, imaš i abdes. Kada uzmeš gusul, automatski imaš abdes. Dobro, doći na to inša A onda, onda on navadi kaže etaletul gurreti va tahđil. Rih smo rekli zato da je to ispravno. Da ovo nije sunet. I da ovo što došlo da je buhoririo hadijsu koje je ovde naveo. Ovaj, eh, Feministe ta tim ga nini naveo ga tako nego sam da ga i ne umeti je tu na ono kıyamete gore na no, hadid uh, zaice cemu umedu tasudni dano doći znači sa sa uh, na licu i na belom gdje je uzme abdest kaže walli enne hu kane je yadihi hatta yashra fi al'adud wa yaghsilu qadamehi hatta yashra fi fi sa o da ifoislaba Čak nije naviju ovdje hadisne, nispo mena. Da je, kaže, poslanik Salalan Selan, kada bi pravo svoje ruke, pravo bi, kaže, da prođu do mišića, bih gov pravo. Kada bi pravo, kaže, svoje stopala, pravo bi, kaže, da odu na cjevancu, način. Podkoljencu. Ovo nima, nek' navedan hadis, gdje ima hadis, vjerodostan oni da ovo, ovo nije tačinač. Poslanik Salalan nije tako uzmao Kaže, ihtisaru filma, kaže da, uh, kak se zove, da bude ekonomičan u korištenju vode, pa naveo ovaj hadis je ja tvedo bil mud da je sa sa jednim pregaštnom vodne koliko može stat u jedan pregaštnu vode sa sa tom količinom vode madisu došao do u redusom hadisu Buhari i Muslima a ovaj hadis drugi što spomeni od sada da mu je rekao la tusufal avala kunta lana nemoj da da mnogo trošiš vode da pretjeruješ da se razbacuješ sa vodom pa makar kaže bio na na tekućom vodom hadis je slab ne potrebe da ga navodi. Sljedeće što naveo ovde da Asuneta kaže to je zikr i kaže taj zikr došao u četiri situacije. Pa je naveo te situacije. Prvo kaže bismila na početku. Rek smo za tu bismilu znači okupitnost njeni. Hajde možemo najviše reći da je to Asunetmostep. Imam Buharija da kaže za bismilu u avdestu u svom Sahihu da navodi hadis koji se spominje koji hadis? Prilikom intimnog odnosa. Što znači imam Buharija smatra da onaj hadis slab nege što je pomeno u slaboj verziji. Nači Imam Buharija spomini na mjestu gdje je abdest da, da, da je da treba reći bismillah, dokazuje sa hadisom koje se uči pri prije intimnog odnosa. U na kojim znači u početku ima bismillah. Uglavnom, e, znači izgovaranje bismile da u toj situaciji onda kaže u toku abdesta da se pročuva da ovo Allah magfirli dambio je ovaj hadisa slab e, i bolje da ga nije naveo, ovaj hadis slab. Onda kaže, nakon abdesta, da proću onu poznatu dovu. Ovo je vjerodostojno, obilježi muslimu svojim sahihu. Aš kada ne la i da hilah vahde u la šarike le. S da ovaj dodatak ima slabosti u sebi. I četvrta stvar koju je ovdje naveo. Usmanek Allahumme vebi hamdika, aš kada ne la i te, tako dalje. Ovo to je hadis, to uđe ocenio kao vjerodostojim, Te dvi dove, mada to ne jedna te ista. Uh, a onda kada se klanjaju, kaže, to su te četiri stvari spomenuli od Zikra, u stvari vraća samo na jednu, da, je, da pomeni bismilu i da se provući nakon, nakon, nakon abdesta se ova dova. Znači to ono što ima, u toku abdesta nima ništa vredosno da se uči. Klanjanje dva rekata, spomenjala smo ta dva rekata da se klanjaju poslije abdesta, da je mu da se klanja na osnovu onog hadisa od Bilala radijalahu anhu, kada je posljednji sam sanjao ga, pa kaže, čuo sam, sanjao sam te vidio u snovima, kaže, čuo sam uh, topat tvoje obuće, uh, da ga pita šta si to, koje si to dijelo, koje misliš da si dijelo dobro radio, koje te moglo dovesti na taj stepen, je da ga sreo vidi u dženetu, pa kaže on nisam, la meta tahartu huran fi saati min uzima abdest noć ili danju, a da nisam klanjao sa tim abdestom, ma ako da sad da nisam klanjao nakon tog abdesta. No ako tebe misliš da klanjao, znači da fil, dva rekata. Pa na osnovu oh hadisa učeniaci kažu da je, da je mustahab inalno drugi rivayet da je mustehab nakon svakog abdesa da se, da se klanjaju dva rekata. E, kaže ovde kaže wa inta walla bi nafsihi fa hada afka je sam ako sam uzima abdes kaže to je bolje. Jer kaže, tako radio većinom poslanih sanosjeleni, kaže, u ola besenju avenoho gajruhoj, nema smetnja da ti neko pomaže prilikom abdesta, ali ne usamete, u mogire, fragalih, jer kaže, same mogire su, kaže, posipali, sipali poslanih sanosjeleni, prilikom uzmanja abdesta. Ovo govori ono, da nima smetnja da neko pomogne da ti, da ti poljeva, da ti uzmaš abdest. Je li spravna abdest, na se navodi, je li abdest, da ti samo stojiš, da neko dođe periti tvoje organe? znači da... mora imat nit, ovo gledamo za bolesne ljude, imate bolesnu, bolesnu osobu i ne može sebi da operi određen organ, ne može se mrdat, tako dalje, i da neko dođe da ga abdesti, da mu uzme abdest, da mu lično uzme abdest, znači nakon što donese nit, da mu uzme vodu i da operi onih četiri stvari, Što spada je pod, pod vađibe, mimo ovih smo da smo uzeli samo to, i da bude poredesliju da mu je ispravan abdest. Znači, ispravni li ispravno ili nije ispravljeno? Ispravljeno, znači, ne ima smjete kod Bitno je da opere te dijelove i da bude način kako pojačne da se opere. <kuh> Ali, on, on mora imat nijed za to. I došli smo ovdje, znači, do poglavlja, ono što kva, da ne vakredu vodu, stvari koji kvari abdest. Ako bude išta da da spomen to spominjemo poslije naprem sat pauza završili smo so, da amtka, naite, sa ovim planom Allahu nabdam neka škada na ta iskoli ko tu brek pauza Andalusim. Andalusim. Andalusim. Andalusim. Andalusim.